na katika jina la Yeshu. Inayofuraha kuwepo mbele yenu kama mtumishi wa Mungu. Naayo furaha kubwa sana. Sina hela lakini na amani. Say Na leo kama ilivyosiku zote ibada ya leo nimejipanga kabisa Kukuongoza kwenye mlima ambapo utakutana na Mungu wako. Amen. Matatizo yatatatuka. Wale na palale na nzige yatarejea. miaka ya sala lolopitia Bwana taifidia sema ima. niko hapa kwa jina la Yesu kufuta alama yako ya kutoa na kuandika ya kuongeza Amini na mimi hakuna mkosi utasalia hapa kila mkosi utaungua moto lazima utateketea hautaondoka vile ulikuja taondoka kukiwa kuna jambo limefanyika ndani utu wako ndani hapa najenga msingi najenga msingi afu tutakwenda kule ambako tunataka kufike baada ya Yesu kumtokea kumtokea Yohana patmo kisiwa cha Patmo. Sababu Yohana ndio mwanafunzi aliishi maisha marefu kuliko wale wenzake 12. Yakobo alikufa mapema. Yakobo Herode alimkata kichwa. Peto alifia Rumi. Alikwenda Rumi kuubiri njiri. Warumi walimuua. Walimweka msalabani. Akasema hapana msiniweke msalabani kama ambao mlimuua Mwalimu wangu yesu windamishe kichwa changu chini. sema amen. amen alikuwa nasumbua sana alikuwa akifika mahala wanahubiri watu wanaacha dini zao za asili za upagani wanamwamini yesu wanabatizwa wanakuwa wakristo kaishali wa warumi. anaitwa nero atafsa namna ya kuwa wa Kristo mji wake mwenyewe Warumi akachoma moto. Ni kuapo propaganda kubwa sana akachoma moto afaka sema wale moto mji wetu huu ni wa Kristo. Kwa ikabidi wa Kristo akamatwe wauawe kwenye kwenye viwanja vya mpila, kwa, kwa kuchoma moto. Lakini Nero alishangaa kila mkristo anayemuua anakufa kitabasamu. Akuna Mkristo alikufa kwa ajiri ya injiri, akijuta. Walisema tumestahili kufa kwa ajili ya Bwana. Achana uji achane huyu Ukristo na maombezi huu wa makaratasi. <laughs> Kuleo Kristo zabanotakuwa anakatwa kichwa lakini anaendelea mbele. Huu kama hamna maombezi amwe ni kanisani, huu Kristo gani bandia huu? Kuna Ukristo. Ndio tunaimba baba ameingia gharama Yesu. Ukristo mgaramishwa na baba zetu. Waliuawa baba zetu walipaga gharama kwa damu yao ili injili ihubiriwe isonge mbele ulaya yote Wanasema wanazuoni kadili ambavyo, nero alikuwa akiwaua wa kristo ndivyo alikuwa anaongezeka damu yao ilikuwa ni kama mbegu ukimwaga damu ya mkristo mmoja kesho wanaokoka wa kristo 15 Popeto alimkata kichwa. Mtu wa mwisho kumua alikuwa ni Yohana wa kitabu cha Ufunuo katika waranafunzi mbili. Majaribio mawili alifeli, matatu mawili, lakini kubwa la kumweka ndani ya pipa la mafuta. Yeye waliamua kumweka kwenye pipa la lami la mafuta yanachemka wakamchukua wakamweka mle Yohana. Akuungua. Jamaa akawa tu, wanakuja asubuhi bado yumo kwenye mafuta lakini haungui. Na anachemka. <laughs> Wakasema hui dawa yake tukamtupe Patmo kisiwa ambacho lazima atakufa kwa ajili ya barida kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini Yohana akiwa Patmo anasema siku ya Bwana. Yaani siku kama ya leo Jumapili kama leo akijua leo kanisa limekutali kiomba Mungu. Naye kabidi akiwa Patmo auungane na Wakristo wenzake walio kule ule, ule ni yani, kuomba Mungu. Anasema nikawa katika roho. Yaani akazimia aliomba sana mpaka roho yake kazimia alipozimia akiwa katika uzuni nyingi amekata tamaa ndipo nasema nikasikia mtu akiniita mimi ni alfa na omega mtu huyo akatananiita sauti yake ilikuwa ni kama sauti ya maji mengi nikageuka nimtazame akanishika mkono akaniambia usiogope ni mimi likuwa nimekufa kisha ni hai Lipomtazama nikamuona ana sura kama mwangaza wa anga. Ana macho kama miali ya moto. Amefaa fasi jeupe, amefunga kiunoni mshipi wa dhahabu. Na ananywele kama za sufi. Akalambia usiogope ndio mimi nilikuwa nimekufa thoni hai na ninazofungua za kuzibu na mauti. Yohana, aruta continue. Mwalimu akaambia Yohana aruta continue akasema endelea kuandika nyaraka peleka nyaraka hizi ndani ya makanisa saba. Waambie wa kufa, wao hatakufa ndioopataje uzima. Najua ziki yao na umasikini wao lakini matajiri wale. Yohana anasema ndipo mbingu zikafunguka. Ufunguo wa mlango wa nne. Anasema nikazibia nikawa katika roho mwili umesimama umestaa haufanyi kazi tena Anasema ndipo nikaona kiti cha enzi kikubwa cha dhahabu na kwenye kile kiti cha enzi nikaona kitu kama jiwe la yaspi na samau na nyuma ya keki cha enzi kuna upinde wa zamaradi. Na mbele ya keki cha enzi nikaona kuna bahari inang'aa kama silva. Na pembenezoni mwa keki cha enzi kile nikaona kuna wazee 24 wamevaa taji taji za zahabu. Na mavazi meupe, yule mtu aliniambia sauti kama barugumu akasema Yohana njooni kupandishe uone utukufu wa Mungu mbele ya kile kile cha enzi kitu kilichokasi kioni lakini kinapiga uladi ya umeme na gurumu na mbele kuna taa saba za moto ambazo ni saba za Mungu nikatazama nikaona kuna viti vinne Wamekaa wenye uhai wengine wanne. moja ana sura kama simba, ana macho pande zote nne. Na ana mbawa sita zina macho ndani na nje. Mwingine nikamona kama tai. Mwingine kama ngombe dume lina macho pande zote wenye uhai wanne. Kwa majira kibinadamu wale wenye uhai wanne wale wakasema ametukuzwa akiteka chaini kwamba ni Mungu mwenyezi wale wazee nne wakapomoka waka tupataji mbele ya Mungu mkubwa ambaye muone ni kama jiwe la yaspi ndio anasema ndipo katokea malaika mwenye nguvu maana yule aliyekaa kwenye cha enzi ameshika kitabu kimeandikwa ndani na nje kila maandishi akauliza malaika mwenye nguvu ni nani subutu pungua zaidi muhuri saba ambazo Mungu amekamata. Hakuna aliyestahili. Wala niliyethubutu. Nilikoa nimesimia rohoni na uona ufamme. Anasema Yohana. Aliyethubutu hamuna watu waliingia mitini. Nikalia. Fikiri mwanamume analia. Tena kiroho rohoni sio mwili. Maana sikumuona mtu mwingine anayeweza kwenda kuwasaidia moja ndio mmoja waze 24 akanipiga kwenye bleza Yohana usilie usilie yuko simbo kabila la yuda aliechinjwa kabla ya msingi wa dunia yule atapanda atakunja zile muhuri ili wenye wa kansa wapone ili wasio sawa katika jina la Yesu aliyehai katika jina la Yesu aliyehai wa ili watu wasiende na kwa goke yenyewe sasa mahali pa kuponea ni kwa supercharge mzo opoko maana Yesu kaji kunyo zile katika jina la Yesu aliyehai yeyeyeyeyeyey yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. hatakivu yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo hapo sijaomba sijaomba angembadilika ila tukiomba <laughs> sijaomba watu wakaftana barikiwe brother aubarikiwe Sante sana sijaomba sema hai ma. sema hai Usilie usimie yohana ayo ah, yo yo, yo. sitaushie simbo kabila yuda amefunja silemu huri Sema man inkinge usirie. yesu kafunye zile muhuri kwa jina la yesu aliyehai kama sawa sema sawa sawa wow bwana nipunguze kidogo upako kidogo nipunguze kidogo upako ndio <laughs> sema emae sema emae mwalimu hakuna kulia tena kafunja zile muhuri simba ayuda Yohana akaruka anasema ndipo ndiyo. kwa maana kabinti yake alikuja hapa akajaza miaka mitano na kamenenepa. Kame maana simba ayuda kafunja zile muhuri sema hai ma sema hai ma. Matusindikie mate wenu upo ndio ma vijana wao wanakata mikwanja kila wiki maana mwana wa Adam kafunja seli muhuri kama sawa sema sawa sawa <laughs> Wenye uhai wanne mwenye uhai mmoja wanne anasema Yohana akaenda pembe kaskazini mwa dunia akaamuru akatoka malaika Farasi mope akaambiwe nenda kafurugie amani duniani ili watu wauane tazama Mungu aliko ajabu na sifa zake <tos> <tos> wastahili moyo wangu wastahili sifa moyo wangu wastahili e mungu e mungu wastahiri wewe yesu wastahiri e munguwa, wastahiri wewe yesu hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, oh, oh, oh, Hallelujah. Oh, Oh, Hallelujah Hallelujah Yahweh Hallelujah Hallelujah Oh, que sono di te. Yahweh Mamre. Oh Mamre oh, Yahweh. Mam re. Mam re, Yahweh Mamre. Hey, Mamre Yahweh. Yahweh Mamre. E Mamme Yahweh. Yahweh Mamre. My prayer way My Oh my prayer way My Oh I will my prayer